10. За день до повернення Джареда з бабаром у руках на станцію «Фенікс» крейсер спеціальних сил «Скопа» здійснив стрибок до системи «Нагано» за сигналом тривоги, що передав зонд, надісланий з гірничих розробок на «Кобе». Більше від «Скопи» не було. Джаред мав відрапортувати полковникові Робінсу. Натомість протопотів повз кабінет Робінса прямцем до генерала Медсона, перш ніж секретарка встигла його зупинити. Медсон був у себе і підняв голову. Тримайте. Джарет тиснув бабара в руки здивованого генерала. Тепер розумію, чому я розкласив вам носа, сучі сину. Медсон дивився на плюшеве слонення в руках. Дай но вгадаю, мовив. Це іграшка Зої Бутен. І твоя пам'ять нарешті повернулася. Здебільшого, відповів Джаред. Достатньо би пригадати, що в її смерті винуваті ви. Смішно. Медсон відклав слонення на стіл. «А я думав, що в її смерті винуваті раї чи обіни?» «Не клейте дурня, генерали!» – чітко проказав Джаред. Медсон запитально підняв брови. «Це ви на місяць викликали сюди Бутена. Він просив дозволити узяти зі собою доньку. Ви відмовили. Бутен мусив залишити Зою на станції, і вона загинула. Він звинувачує в цьому вас». «Судячи з усього, ви також», – додав Медсон. Джаред проігнорував зауваження, натомість запитав. «Чому ви не дозволили Бутенові взяти дочку «У мене тут не дитячий садок рядовий», – відповів Медсон. Бутен мав повністю сфокусуватися на роботі. Його дружина загинула. А тепер скажіть, хто подбав би про дівчинку? На Ковелі у нього були друзі, які могли за нею приглянути. Тому я й порадив залишити дочку там. Звідки мені було знати, що ми можемо втратити і станцію, і колонію, а також те, що дівчинка загине? На цій станції теж достатньо цивільних учених та працівників, заперечив Джаред, та ще й з родинами. Бутен легко знайшов би когось, хто посидів би із Зою, поки він буде на роботі. Його прохання не було нерозумним. І вам це відомо. Отже, чому насправді ви не дозволили Бутену взяти її з собою? Цього моменту до кабінету увійшов полковник Робінс, якого, очевидно, попередила секретарка генерала. Медсон ніяково засувався у кріслі. «Послухай», – мовив він, – «Бутен був не тільки генієм, а й трохи психом. Це погіршилося після втрати дружини». Черел грала роль громовідводу для його ексцентричних вибриків і тримала його за гнузданим. Коли її не стало, він зовсім злетів з котушок, особливо в питаннях, котрі зачіпали доньку. Джаред відкрив рота, щоб відповісти, але Метсон заперечливо підняв руку. Я його ні в чому не звинувачую, Рядовий. Дружина померла. Він залишився на одинці з маленькою донькою, про яку дуже дбав. Я також був батьком і пам'ятаю, що це таке. Але разом з його неорганізованістю Згадана ситуація почала створювати певні проблеми. Він відстав від графіка, саме тому я викликав його сюди, для проведення серії випробувань. Хотів, щоб він повністю сконцентрувався на роботі. Це спрацювало. Ми закінчили експерименти раніше графіка, причому все пройшло настільки вдало, що я дав добро на призначення його директором проєкту, чого би не зробив до експериментів. Бутен мав вилетіти на станцію Ковел саме тоді, коли та зазнала нападу. Він вважав, що ви відхилили його прохання, бо ви тиран і пісант. Ну, звісно, погодився Метсон. У цьому весь Бутен. Слухайте, ми з ним ніколи не жили у злагоді. У нас різні характери. У нього завжди були високі запити, і якби він не був клятим генієм, я б не вовтузився б з ним. Його завжди обурювало, що, мовляв, я чи хтось із моїх людей постійно заглядаю через плече. Обурювало те, що доводилося пояснювати та виправдовувати кожне своє рішення. А ще більше він обурювався, тому що мені насрати, обурює це його чи ні. Тому я зовсім не здивований, що він вважає мене дріб'язковим причепою. «А ви, звісно, це заперечуєте», – мовив Джаред. «Певна річ», – Медсон розвів руками, коли Джаред обдарував його скептичним поглядом. «Гаразд, послухай. Можливо, взаємне несприйняття один одного відіграло свою роль. Можливо, я справді не давав попуску і ставився до нього суворіше, ніж до будь-кого іншого. Допустимо». Але насамперед я мав отримати від нього результат, і врешті-решт саме я рекомендував цього сучого сина на підвищення. «Бутен так ніколи і не простив вам того, що сталося із Зоєю», – мовив Джаред. «Невже ти вважаєш, що я бажав дівчинці смерті, рядовий?» – запитав Медсон. «Невже думаєш, ніби не картаю себе за те, що якби задовольнив тоді його прохання, дівчинка була б жива?» «Господи, та я не дорікаю Бутена за те, що він опісля зненавидів мене». Я не бажав зої Бутен смерті, але визнаю, що частково винуватий у її загибелі. Про що я сам сказав Бутену? Перевір, чи є таке у твоїх спогадах. Було. В пам'яті спливла картинка, як Мецон заходить до лабораторії, незграбно висловлює співчуття і жаль. Джаред пригадав, як його тоді обурили незграбні вибачення, з чого виходило, що Мецон знімає зі себе вину за смерть дитини. Джаред заново пережив напад холодної люті, але нагадав собі, що ці спогади, Належить іншій людині, а дитина, про яку йдеться, не його. Бутен ваше вибачення не прийняв, сказав Джаред. Я це зрозумів, рядовий, відповів Метсон і відкинувся у кріслі. На мить, замислившись, спитав. То хто ти? У тебе, безумовно, пам'ять Бутена. Тепер ти це він? Я кажу про особистість. Ні, я це я, відповів Джаред. Джаред Дірак. Але я відчуваю те, що відчував Шарль Бутен, і розумію його дії. То значить, ти розумієш його дії? вступив у розмову Робінс. Іншими словами, виправдовуєш їх. Якщо йдеться про зраду, то ні, відповів Джаред. Я лише відчуваю те, що відчував він. Розумію його гнів. Відчуваю, як скучив за донькою. Але не знаю, як перейшов від журби до ненависті, до усього людства. Не відчуваєш чи не пам'ятаєш, уточнив Робінс. І те, і інше, відповів Джаред. Після прозріння, що зійшло на нього на станції Ковол, потроху поверталися нові спогади. Особливі події – факти усіх стадій життя Бутена. Джаред знав, те, що з ним сталося на станції, змінило його, зробивши сприйнятливішим для особистості Бутена. Однак провали не залишались, і Джареду доводилося докладати зусиль, щоб не відволікатись і не ламати голову. Можливо, якщо думатимо про це більше, то повернеться більше спогадів. Проте зараз нічого конкретнішого більше сказати не можу. «Але тобі відомо, де він тепер?» – запитав Мецун. Повертаючи Джареда до реального світу. Вотен, ти знаєш де він? Мені відомо, куди він вирушав, відповів Джаред. Принаймні збирався, коли планував утечу. Назва чітко спливла у пам'яті Джареда. Ботен настільки часто повертався до цієї назви, як свого роду талісмана, що вона міцно викарбувалась у пам'яті. Він збирався на аріст. Настала невеличка пауза, впродовж якої Медсон та Робінс консультувалися з розумником із приводу інформації щодо Аріста. Срань, господня, нарешті вилаявся медсон. Домашня система обмінів складалася з чотирьох газових гігантів, один з яких ча обертався в межах зони Голділокс, придатної для існування вуглецевої форми життя, і мав три місяці, завбільшки як середня планета, та кілька десятків дрібніших супутників. Орбіта найменшого з місяців, Сафура, заходить за межу Роша, і тому гігантські приливні хвилі перетворили маленьку планету на мертву грудку лави. Другий місяць Обінур, такий як половина Землі, але через бідне наметале ядро, значно поступався і масою, був батьківщиною Обінів. Третій Аріст за розмірами і масою наближався до Землі. Аріст густо заселений місцевими формами життя але не обінами, які там тримають лише кілька нечисленних аванпостів. Однак через близькість до Обінура вторгнення туди практично неможливе. Наблизитися до нього непомітно кораблем КСУ не вдасться. Аріс перебуває за кілька світлових секунд від Обінура. Його флот одразу виступить на перехоплення за перших ознак наближення ворогів. Вивести бутена Заріста можна хіба що за допомогою широкомасштабної бойової операції. А це точно означатиме проголошення війни, до якої союз колоній поки не готовий, навіть за умови протистояння лише з одним супротивником. Треба поспілкуватися з цього приводу з генералом Сілардом, запропонував Медсону полковник Робінс. Серйозно, відгукнувся Месон. Якщо таку робітку комусь доручати, то лише спецназу. До речі, Медсон перевів погляд на Джареда. Тільки не скинемо цю справу на Сіларда, тобі доведеться повернутися до свого підрозділу. Оскільки розв'язання глобальної проблеми лежатиме на них, хай заразом із тобою панькаються. «Я за вами теж скучатиму, генерали», – промив Джаред. Мецон хмикнув. «Ти дедалі більше нагадуєш Бутена, і це не комплімент. До речі, поки не забув. Ось тобі мій останній офіційний наказ. Хай той хробак разом із лейтенантом Вілсоном іще раз загляне тобі в голову. Я передаю тебе назад генералові Сіларду, якому пообіцяв, що не зламаю тебе». Хто зна, може на його погляд думати, як бути не означає, зламатися. Принаймні, я вважаю, саме так. Слухайся, сир. Витягнувся по стільці струнко Джаред. Добре, можеш і ти. Медсон узяв зі столу бабара і кинув Джареду. І забери це зі собою. Джаред спіймав слонення і знову поставив його на стіл Медсона. Чим об вам, генерале, не залишити його собі, як нагадування. І кинувши Робінсу, вийшов з кабінету, перш ніж Медсон оговтався. Генерал похмуро подивився на м'яку іграшку, потім на Робінса, який, здавалося, хоче щось сказати. Та ради Бога, полковнику! Тільки ні слова про кляте слонення!» Робінс на ходу змінив тему. «Гадаєте, Сілард забере його назад?» «Ви самі сказали, що він з кожним днем дедалі більше нагадує Бутена». «І не кажіть!» Медсон махнув рукою в напрямку, куди пішов Джаред. «Якщо пригадуєте саме вам з генералом, Прийшла в голову блискуча думка зліпити засранця з того, що попалося під руку. Ось тепер і маєте. Точніше, сіл матиме. О, Господи! Тобто він вас турбує, зауважив Робінс. Та я й на хвилину не припиняв турбуватися, з пересердя мовив Медсон. Коли він перебував у нас, я, чесно кажучи, сподівався, що дірак рано чи пізно утне дурницю, через яку матиму підставу його розстріляти. Я зовсім не в захваті, що ми власними руками викохали ще одного зрадника, тільки у військовому тілі та з військовими місками. Якби моя воля, я би давно розмістив рядового дірака в чудовій окремій кімнаті з сортиром та віконцем для подачі їдла і тримав би його там, доки не зогниє. Формально дірак все ще підпорядкований вам, зауважив Робінс. Сіл дав чітко зрозуміти, що бажає отримати його назад, керуючись лише йому відомими причинами сказав Метсон. Він очолює спецназ. Якщо дійде до розбірок, останнє слово залишиться за ним. Метсон підняв Бабара і обдивився його з усіх боків. Сподівайся тільки, що мать його, Сілард розуміє, що робить. А може ви перебільшуєте? І дірак не настільки перетворився на Бутена. Метсон призірливо хмикнув та підштовхнув слонення в бік Робінса. Бачите, це не просто довбаний сувенір. Це послання на впрошки від Шарля Бутена особисто. Ні, полковнику, в Діракові саме стільки Бутена, скільки я вважаю. Жодних сумнівів, мовив Кайнен, ти перетворюєшся на Шарля Бутена. Чорта з два, огризнувся Джаред. Чорта з три, уточнив Кайнен і показав на екран. Патерн твоєї свідомості практично повністю відповідає відбитку Бутена, який він нам залишив. Звісно, певні відхилення є, але то дрібниці а в усіх інших розуміннях твій мозок ідентичний мозку Шарля Бутена. «Але я жодної різниці не відчуваю», – зауважив Джаред. «Та невже?» – відгукнувся з іншого боку лабораторії Гаррі Вілсон. Джаред відкрив рота, щоби відповісти, але осікся. Вілсон посміхнувся. «Ти точно відчуваєш різницю. Я її бачу. Кайден теж бачить. Ти став агресивнішим, різкішим у висловлюваннях. Джаред Дірак був тихим, яким. Я би сказав, наївним». Хоча й це слово далеко не точне. Ти більше не тихоня та не розмазня, і точно не наївний. Я добре пам'ятаю Шарля Бутена. Тепер ти нагадуєш його набагато більше, ніж дірака, якого ми знаємо. Але я не відчуваю, що стаю зрадником», – заперечив Джаред. «Звісно, ні», – відгукнувся Кайнен. «У вас на двох одна свідомість, тож навіть спогади однакові. Проте ти маєш власний досвід, крізь призму якого дивишся на світ. Ви з Бутеном немов однояйцеві близнюки». Один генотип – різні життя. Шарль Бутен – твій інтелектуальний близнюк. Одначе досвід у тебе свій. Отже, ви не вважаєте, що я пущуся берега?» Кайнен стинув плечима порайським. Джаред кинув оком на Вілсона. Той знизав плечима по і сказав. «Значить, ти стверджуєш, що Шарля штовхнула на шлях зради смерть доньки. У твоїй пам'яті є спогади про дівчинку та її смерть. Але нема того, що ти вчинив чи побачив, чого можна зробити висновок, що це тебе остаточно зламало. Ми збираємося рекомендувати повернути тебе на службу. Приймуть вони нашу пропозицію чи відмовляться – зовсім інша історія. Оскільки, нагадаю, провідний науковець проєкту ще рік тому виношував плани знищення людства. Але не думай, що це твоя проблема. Ні, це моя проблема, заперечив Джаред. Адже маю намір розшукати Бутена, а не просто узяти участь в операції, чи тим паче відсидітись у тилу. Я маю розшукати його і повернути назад. Навіщо? спитав Кайнен. «Хочу його зрозуміти. Хочу з'ясувати, що змушує людину піти на таке. Що саме зробила його зрадником?» – відповів Джаред. «Ти здивуєшся, коли дізнаєшся, як мало для цього треба?» – зауважив Кайнен. «Іноді навіть така проста річ, як милосердя з боку ворога». Кайнен відвернувся. Джаред раптом згадав, що Рай перебуває тут у статусі полоненого. не будь ласка, залиши нас із рядовим діраком на хвильку на одинці Вілсон здивовано підняв брови, але, не сказавши ні слова, вийшов за двері. Кайнен повернувся до Джареда. «Я маю попросити в тебе вибачення, рядовий, і попередити». Джаред з посміхнувся. «Вам нема чого вибачатися переді мною, Кайнене». «Помиляєшся», – заперечив Рай. «Саме моє боягузтво стало причиною твоєї появи на цьому світі. Якби я був стійким і витерпів тортури, яким мене піддала лейтенантка Саган, то давно би помер». А ви, люди, так і не дізналися б ані про війну, що готують проти вас, ані про те, що Шарль Бутен живий. Якби я виказав мужність, у тебе не було б причини появлятися на світ і тебе не обтяжили б чужою свідомістю, яка, врешті-решт, узяла гору над твоїм власним я. Але я виказав слабкість і жадав за будь-яку ціну продовжити власне життя, хай навіть у полоні, і таким чином зрадив свою расу. Як кажуть деякі ваші колоністи, Така моя карма, яку маю відпрацьовувати самотужки. Таким чином рядовий, сам того не бажаючи, я навмисно согрішив проти тебе, продовжив Кайнан після паузи. І отже, в якому сенсі я є твоїм батьком, бо я причина того зла, яке вони вчинили проти тебе. Те, що люди створюють солдатів із штучним мозком, з цим вашим клятим розумником, велике лиходійство, а у твоєму випадку народитися на світ лише для того, Щоби стати вмістилищем чужого розуму, просто огидливо. Наруга над твоїм правом бути самим собою. Ні, це жахливо, продовжив Кайнен. Ми – раї, народ духовний та з моральними устоями. В основі світу лежать наші переконання. Найвищою цінністю вважаємо священну недоторканність особистості, віру в те, що кожній індивідуальності має бути надано право вибору. Гаразд, посміхнувся Кайнен, принаймні кожному раї. Подібно до більшості рас, нас мало турбують проблеми інших народів, особливо, якщо вони є ворожими. Так чи інакше, вів далі Кайнен, головне можливість вибору і його незалежність. Коли тебе скерували до нас, ми першим чином надали тобі можливість самому вирішувати, чи бажаєш ти брати в цьому участь. Пригадуєш? Джаред кивнув. Маю зізнатися, я вчинив так не тільки заради тебе, а й частково заради себе, оскільки я послугував... Причиною твоєї появи на світ без власної на те волі, мій моральний обов'язок потребував дати тобі таку змогу. А коли ти скористався нею, я відчув, як полегшав тягар моєї вини. Хоча б трохи. Свою карму мені ще відробляти і відробляти. І все-таки сув стався. За це маю подякувати тобі, рядовий. Приємно чути. відгукнувся Джарет. А тепер перейдімо до попередження, мовив кайнен. При нашій першій зустрічі лейтенант Саган. Піддала мене тортурам. Я зламався і розказав їй майже все, що знав стосовно наших планів нападу на людство. Але в одному збрехав. Я сказав, що ніколи не зустрічав Шарля Бутена». «А насправді ви зустрічалися?» – спитав дірак. «Зустрічалися», – підтвердив Кайнен. «Один раз, коли його привезли на зустріч з ученими Раї. Тоді він розповідав про будову розумника та можливості його адаптування до анатомії Раї. Мене він приємно вразив». Дуже напористий, харизматичний, навіть із погляду раї пристрасний, А наш народ високо цінує емоційність. Бутен свого роду фанатик, дуже цілеспрямований і дуже розлючений. Кайнен подався вперед. Я знаю, рядовий, що ти вважаєш причиною такої одержимості смерть його доньки. Може, ти і маєш рацію, але частково. Ним рухають і інші мотиви. Смерть доньки стала лише поштовхом, після якого аморфна ідея зради набула конкретної форми. І саме ця думка є справжнім мотивом бутена. Саме вона зробила його зрадником. І що це за мотив? Гадки не маю. Розвів руками Кайнен. Найпростіше припустити, що ним керує помста. Але я бачив його і розумію, що тільки помстою все не пояснити. Тобі простіше зрозуміти його мотиви рядовий, адже у тебе його мозок. Не маю жодного уявлення, визнав Джаред. Може, часом розумієш. І не забувай, якими мотивами не керувався бутен. Він віддався ідеї повністю та без застережень. Тепер запізно його переконувати. Для тебе небезпека полягає в тому, що при вашій зустрічі, якщо та відбудеться, ти співпереживатимеш і розділятимеш його мотивацію. Зрештою, тебе створили для того, щоб його зрозуміти, і Бутен може цим скористатися. То що мені робити? Не забувати, хто ти є, відповів Кайнен. Пам'ятати, що ти не він, а також те, що у тебе завжди є вибір. «Пам'ятатиму!» – відукнувся Джаред. «Сподіваюся на це!» – мовив Кайнен і підвівся. «Бажаю тобі здоров'я. Можеш йти. І перекажи Вілсону, хай заходить!» Кайнен підійшов до шафи, умисно повернувшись до дірака спиною. Джаред вийшов з кімнати. «Заходьте!» – звернувся до Вілсона. «Нарешті!» – мовив той. «Сподіваюся, бесіда була продуктивною!» «Насправді!» – погодився Джаред. «Він вельми цікавий співрозмовник!» «Можна висловитися й так», – мовив Вілсон і додав. «Знаєш, Діраку, Кайнен ставиться чомусь до тебе прямо по-батьківськи». «Я це помітив», – відгукнувся Джаред. «І ціную його ставлення, хоча й не про такого батька мріяв». Вілсон фиркнув від сміху. «Ось бачиш, Діраку, життя повне несподіванок. То куди ти зараз? Мабуть, вирішу провідати внучку Кайнена». Лінійний крейсер «Буривітер» Здійснив стрибок за шість годин до повернення Джареда на станцію «Фенікс» і перемістився до системи тьмавої оранжевої зірки, яка при погляді зі землі належить до сузір'я циркуля і видна лише в потужний телескоп. Там він мав підібрати рештки транспортного корабля «Союзу» колоній «Спритний», чорний скриньки якого доправив на «Фенікс» аварійний зонд. Усе свідчило про акт саботажу. Хтось навмисне вивів з ладу двигуни судна. Чорний скриньок бури не знайшли як і у його уламків. У своєму лігві в кімнаті відпочинку пілотів лейтенант Клауд відірвав погляд від столу, на якому спокусливо для будь-якої незміснілої душі лежала колода карт, і поглянув на Джареда, котрий постав на порозі. А ось і на жартун власною персоною, посміхнувся Клауд. Здоровенькі були лейтенанти, мовив Джаред, давненько не бачилися. Не з моєї вини, Терчу тут увесь час, а ти де Швендів Рятував людство, відповів Джаред. Самі знаєте, як воно бува. «Прудна робітка, але комусь треба її робити», – погодився Клауд. «Не хотів би опинитися на твоєму місці». Клауд ногою посунув стільця і узяв карти. «Сідай, у ногах правди нема. За 15 хвилин у мене передполітний інструктаж. Отже, маємо достатньо часу, щоб навчити тебе програвати у Техацький холдем». «Цьому я вже навчився. Бачиш, знову жартуєш не по-дитячому», – посміхнувся Клауд. «Власне, я зайшов у зв'язку з вашим рейсом зам'явся Джаред. Сподіваюся, що привезете мене зайцем. Охочі привезу. Відгукнувся Клауд і почав тосувати карти. Скинь мені свою записку про звільнення і зможемо дограти в польоті. Транспортний шатл летить здебільшого на автопілоті, а мене беруть на борт тільки для того, аби в разі катастрофи сказати, що не обійшлося без людських жертв. Річ у тім, що в мене нема записки про звільнення, зітхнув Джаред. Але мені конче необхідно потрапити на Фенікс. За яким бісом? – здивувався Клауд. – Треба провідати покійного родича, – відповів Джаред, – а потім получу виконувати завдання. Клауд хмикнув і зрізав колоду. – Гадаю, коли повернешся, покійний родич буде на місці. – Та я не родичем переймаюся. – Джаред простягнув руку, вказуючи на колоду. – Дозволите? Клауд передав карти. Джаред почав їх тасувати. – Бачив ви азартний гравець, лейтенанте? – Він закінчив тасувати і поклав колоду перед Клаудом. – Зніміть. – запропонував Джаред. Клауд зняв третину колоди. Джаред поклав меншу частину перед собою. «Давайте одночасно візьмемо по карті. Якщо у мене виявиться старша, ви відвезете мене на Фенікс. Я відвідую, кого треба, і повернуся до відльоту. А якщо я витягну старшу, ми продовжимо до двох перемог з трьох», – додав Клауд. Джаред посміхнувся. «Не дуже спортивно, хіба ні?» «Готові?» – Клауд кивнув. «Тягнемо». Клауд витягнув вісім кубен. Джаред – шість Чорт! Вилаявся Джаред і посунув карти лейтенантові. «Хто цей твій родич?» – запитав Клауд і взяв карту. «Усе дуже заплутано», – відповів Джаред. «Спробуй пояснити. Клон людини, чию свідомість перенесли в мене», – пояснив Джаред. «Що ж, ти абсолютно правий. Заплутаніше не придумаєш. Я ні хрена не второпав, що ти щойно сказав. Він мені не брат», – додав Джаред, «якого я ніколи не бачив». Як для хлопця одного року від роду, «В тебе страшенно захопливе життя», – хмикнув Клауд. «Згодний, але я тут ні до чого». Джаред підвівся. «Побачимося, лейтенанте». «Зачекай», – зупинив його Клауд. «Дай мені хвилинку. Сходжу, віділлю і полетимо. Тільки мовчи, коли піднімемося на борт. перемоги вестиму я. І ще, якщо ускочимо в халепу, я все звалю на тебе». «На інше я би і не погодився», – відповів Джаред. Пройти мимо поста у відсік з транспортами виявилося надиво просто. Джаред не відходив від лейтенанта, який пройшов передполітну перевірку і діловито проінструктував екіпаж. Ті не звернули на Джареда уваги, вирішивши, якщо він з Клаудом усі формальності владнано. Півгодини по тому транспорт відчало від станції «Фенікс», а потім Джаред показав Клауду, що насправді він не дуже гарно програє в покер. Лейтенанта це несказано засмутило. У порту «Фенікс» Клауд поспілкувався з наземною командою, підійшов до Джареда. Вони завантажать шатл за три години. Встигнеш бігати, куди там тобі потрібно і вчасно повернутися. Цвинтар одразу за межею Фенікс Сіті, відповів Джаред. Тоді стигнеш», – мовив Клауд. Як туди дістанешся? Поки що не знаю, чесно відповів Джаред. Що? Джаред знизав плечима. Чесно кажучи, я навіть не мріяв, що ви мене візьмете, признався він. Так далеко наперед не загадував. Клауд розсміявся і махнув рукою. Бог дурнів любить. Ходімо, покажеш мені, де спочиває брат. Метерійське католицьке кладовище розмістилося у серце Метері, одного з найстаріших районів Фенікс-Сіті. Воно було тут, коли Фенікс називався ще новою Вірджинією, а Фенікс-Сіті – Клінтоном, і ще до нападу, коли першу колонію стерли з лиця землі, а людям довелося перегрупуватись і заново відвоювати планету. Найдальніші могильні написи датовані тими часами, коли Метері була однією вулицею будинків з пластику та глини а горді переселенці з Луїзіани оселялися тут, засновуючи перше передмістя Клінтона. Могили, які Джаред прийшов провідати, були на протилежному від перших поховань боці цвинтаря. Вони мали один на трьох надгробок з вирізбленими іменами і окремими датами смерті – Шарль, Шеріл та Зоя Бутен. «Боже, правий, – мовив Клауд, – ціла родина. Насправді ні. Джаред опустився на коліно перед могильним каменем. Тут тільки Шеріл Зоя загинула далеко звідси, а її тіло так і не знайшли, як і багатьох інших. А Шарель узагалі живий. Тут лежить дехто інший. Клон, якого він виростив, щоби мало такий вигляд, ніби він укоротив собі віку. Джаред торкнувся нагробка рукою. Так що родини тут нема. Клауд поглянув на схиленого в поклоні Джареда. – Піду погуляю, – мовив делікатно, даючи приятелю змогу побути на одинці. Ні, – Джаред обернувся, – будь ласка. Мені потрібна ще хвилька, а потім можемо йти. Клауд кивнув, але повернувся в інший бік, у напрямку до найближчих дерев. А Джаред повернувся до могильного каменя. Виходить, він збрехав Клауду. Того, до кого він приїхав, тут не було. Якщо відкинути збентеження, викликане емоційним переживанням, Джаред не відчував жодного жалю до бідного, безіменного клона, якого Бутену бив, щоб імітувати власне самогубство. Ніщо у спільних з Бутеном спогадах, не вказувало на те, що він ставився до клона як не до живого суб'єкта, а лише як до засобу досягнення мети. Мети, про яку Джаред, цілком природно, адже Бутен натиснув на спусковий гачок після того, як зробив копію свідомості, не мав жодної уяви. Джаред даремно спробував прийнятися до клона симпатію, але тут лежали інші, заради яких він прийшов. Сподіваючись, що клона так і не розбудили, Джаред викинув його з голови. Зосередившись на імені Шерел Бутен, Джаред відчув, як із глибини пам'яті піднімаються приглушені суперечливі емоції. Джаред зрозумів, що хоча б отей не відчував прихильність до дружини, назвати це любов'ю було б значним перебільшенням. Вони одружилися, бо обоє хотіли дітей, добре розумілися і з повагою ставилися одне до одного. Але як відчував Джаред, наприкінці їхня емоційна близькість дещо послабшила. Від розлучення подружжя утримувало лише взаємне захоплення донькою. А їхні навіть прохолодні стосунки – були стерпними і кращими, ніж хаос, пов'язаний з розлученням, не кажучи про емоційну травму для улюбленої дочки. І з дальнього закутка в пам'яті Джареда несподівано випливла згадка про загибель Шеріл, на тій гірській прогулянці, яка виявилася фатальною. Вона була не одна, а з чоловіком, котрий, як підозрював Бутен, був її коханцем. Проте жодних ревнощів Джаред не помітив, Бутен ніколи не ревнував дружину, адже сам мав коханку. Проте серед відчуттів Джаред знайшов злість яка заполонила Бутена, коли ймовірний коханий, трохи довше, ніж дозволяли пристойності, затримався біля могили після закінчення траурної церемонії. Тим самим він забрав у Бутена час на прощання з дружиною, а в Зої з Матусою. Джаред провів пальцем по її імені на могильному камені, промовив уголос ім'я тієї, яка мала б покоїтися тут, і його знову поглинула журба, виплеснувшись із спогадів Бутена прямо в серце. Джаред ще раз доторкнувся до напису на могильному камені і заплакав. На плече лягла рука. Джаред підняв очі. Поруч стояв клауд. «Не стримуйся», – мовив. «Нам усім доводиться втрачати людей, яких ми любимо». Джаред кивнув. «Знаю. Я теж утратив кохану. Її звали Сара. Я відчував її до моменту смерті, а потім у серці виникла діра. Але тут зовсім інша справа. Інша, бо йдеться про дитину. Дитину, яку я ніколи не бачив». Мовив Джаред і знову поглянув на Клауда. «Появляєш, Зоя померла ще до мого народження. І я її не міг знати. Але відчуваю». Він постукав по скроні. «Вона уся ось, ось тут. Пам'ятаю, як Зоя народилася. Пам'ятаю її перший крок і перше слово. Пам'ятаю, як тримав її за ручку на цьому місці під час похорону матері. Пам'ятаю, коли в бачив її. Пам'ятаю, як почув звістку про те, що вона загинула. Усе це тут. Нам не дано мати чужі спогади. Мовив Клауд, щоби втішити Джареда. Це просто неможливо. Джаред гірко розсміявся. Але я маю. Вони в мені. Я казав. Мене створили лише для того, щоб запхнути в моє тіло чужу свідомість. Вони не сподівалися, що це спрацює. Але все вийшло. І тепер його спогади стали моїми, а його життя моїм. Його донька. Джаред досікся, не можучи продовжувати. Клауд опустився на коліно поруч і обняв його за плечі, втішаючи друга. Це несправедливо. Нарешті, мовив Клауд, несправедливо тужити за чужою дитиною. О цьому всесвіті говорити про справедливість не доводиться», – хмикнув Джаред. «Стопудова», – угодився Клауд. «Але я бажаю тужити за нею», – мовив Джаред. «Відчуваю її. Відчуваю любов до неї. Яку відчував до неї він? Я бажаю пам'ятати Зою, навіть якщо це означає, що маю тужити за нею. Не надто велика платня за пам'ять про дівчинку. Чи, може, помиляюся?» «Вважаю, що ні». Відгукнувся Клауд. «Дякую», – мовив Джаред. «І дякую, що прийшов сюди зі мною. Ти дуже допоміг». «А для чого тоді друзі?» Діраку, пролунав голос Джейн Саган. Вона стояла позаду. «Тебе реактивовано». Джаред відчув, як у голові клацнуло, інтеграція поновилася, відчув, як його захлеснули емоції лейтенанта Саган. Навіть відчув огиду, гиду, хоч інші ділянки мозку радісно вітали повернення до старого співтовариства. Джаред Подумки відзначив, що інтеграція – це не лише розподіл та обмін інформацією та приналежність до ширшої групової свідомості. Інтеграція означає також контроль, засіб тримання індивідуальності в межах конкретного співтовариства. Саме в цьому і полягала головна причина того, що спецпризначенці рідко виходили у відставку. Відставка означала втрату інтеграції, а втрата інтеграції означала самотність. Солдати спеціальних сил майже ніколи не залишаються на самоті. Навіть на одинці. «Діраку!» – покликала його Саган. «Розмовляти нормально», – промовив уголо Джаред і піднявся з коліна, уникаючи дивитися на командира. Це На мить Саган завагалася, але швидко опанувала себе. «Гаразд!» – мовила. «Рядовий дірак, пора повертатися. Нас чекають на станції «Фенікс». «Навіщо?» «Я не збираюся обговорювати це при сторонніх особах», – Саган показала на Клауда. «За всієї поваги, лейтенанти!» «Я не ображаюся», – відгукнувся Клауд. «На причину в голос», – стояв на своєму Джаред. «Інакше я нікуди не піду». «Це офіційний наказ. Засунь накази собі в задницю», – обурився Джаред. «Мені осточортіло служити у спеціальних силах. Осточортіло, що мене збурляють з місця на місце. Якщо не поясните, куди нас керовують і навіщо, я не зрушуся звідси». Саган шумно зітхнула і повернулася до Клауда. «Повірте, якщо дізнається, що ви хоч слово... Повторите з того, що зараз скажу, то розстріляю вас. Сама впритул». «Мадам», – мовив Клауд, – «я вірю кожному вашому слову». «Три години тому обіни знищили корабель «Канюк», – пояснила Саган. Він устиг випустити аварійний зонд. За останні дві доби ми втратили два наші кораблі. Ті просто зникли. Ми вважаємо, що обіни намагалися зробити те саме із «Канюком», але щось пішло не так. Нам пощастило, якщо таке можна назвати удачею. Якщо до цих трьох кораблів додати чотири кораблі спеціальних сил, які зникли минулого місяця, стає очевидним, що обіни мають на меті знищити наші спеціальні сили». «Чому?» – спитав Джаред. «Невідомо», – відповіла Саган. «Але генерал Сілард вирішив не чекати чергового нападу. Ми вирушаємо за Бутеном Діраку. До виступу в нас 20 годин». «Це божевілля», – вигукнув Джаред. «Нам відомо лише те, що він перебуває на Арісті. Доведеться обнижперити весь супутник. І хоч би скільки кораблів не задіяли, йдеться про напад на родинну систему обінів. Нам не відомо, де саме Арісті він перебуває, відповіла Саган. І в нас є план, як прослизнути повз систему захисту обінів. І як? А ось це я точно не обговорюватиму присторонніх. Усе, діраком, годі дискутувати. Ходи зі мною або залишайся. У нас 20 годин до атаки. Я і так згаяла купу часу, розшукуючи тебе тут. Не будемо більше зволікати, повертаємося на станцію.